Rugăciunea a douăzeci și pentru taina și mucinicia inimii. Slavă ție, Tată Ceresc, a toate făcătorile, Te iubim, te slăbim și îți mulțumim! Din care bine cu taina mucinicii pe Sfinții mucinici din Egipt, Aclas egipteanul, Alevdina, Alexandra, Alexandru, Alexandru, Antonie egipteanul, Antonie, Antonio, Antoniu, Apolon, Apolonie, Arie, Aris, Artemie, Kaluf, Egyptianul, Castor, Kelsie, Kelsie, Kirmidol, Coprie, Cronid, Daniel, Diadoch, Didim, Dionisia, Dulas, Ecaterina, Epimach, Hermion, Eusebiu, Evgraf, Faust. Paus, Phileas, filozofi, Platon, Gabriel Gaios, George Gorgi, Herals, Hionia, Cristian Yakint, Ieremia, Ilie, Ilie Egipteanul, Ioan, Ioan Egipteanul, Ioan Pusnicul, Miraclid, Irina, Irineu, Iron, Isaia Egipteanul, Julian, Juliana Chemidolis Leonida Leonis leontie Licarion Licarion Macarie Marcella Marcian Marcianila Mercuria Mina Mirax Nianisk Nianisk Nil Pambom Pansofie patemutie Pavel Pavel Teleas Petru Vavision, Plisie, Plutarch, Policar, Potamiani, Crotan, Prov, Raista, Samuel, Sabin, Egiptianul, Seleuc, Selimas, Serapion, Teodora, Teonas, Tomaida, Varus, Varvara, Vasila, Vasilid, Vasilisa, Vasilisa. Precum și pe cei din Castagina, African, Anatolie, Teriachi, Teracia, Felicia, Felix, Potinia Samaritianca, Potinos, Fotis, Fotos, Fota, Fotida, Iosie, Fotin, Iulia, Justina, Maxim, Montan, Paraskeva, Pompie, Revoca, Saturnie. Saturnus, Secundus Tertie, Victor Victoria, Anatolie, Sebastian Anatolia precum și din alte țări din Africa Adrian, African, Arcadie Kesarie, Kiril, Donald, Donat Donat, Eladie Evgenie, Mărturisitorul Efstratie Famen, Etiopianul Fal Gentie, Frumentie, Grichentie, Iacov, Ipatos, Libia, Lucie, Maur, Maur, Moise, Timotei, care pentru tine au trăit, s-au nevoit, s-au jătit și de aceea să ne rugăm pentru încununarea lor. Porunca Domnului Isus Hristos am împlinit.